Na agenda nne agenda kwanza kufungua mkutano ndio imeshapita agenda pili ya wa, wa jumbe nao pia imeshafanyika kuna kudhibitisha agenda tayari eh, sasa kuna kudhibitisha muktasari wa mkutano uliopita yatokana na mkutano lopita kuna utuba rise taarifa ya tekelezaji za wanachama kuthibitisha taarifa ya mtendaji kama mtendaji kuthibitisha taarifa ya ukaguzi wa hesabu kwa mwaka 2015 kudhibitisha taarifa kamati ya ukaguzi wa hesabu kuthibitisha bajeti kwa mwaka 2018 kuna ajenda mengineyo uchaguzi pamoja na kufunga mkutano huu ndio kaimu rais wa T Y FAF Wallace Skaria amewahoji wajumbe wa mkutano mkuu na kauli moja wamepitisha kwamba ajenda zote zimepita na zitatekelezwa na kufanywa kazi bado wajumbe wako tayari na makabrasha yao wakiandaa kwa zoezi lao kupiga jukura eh, lakini pia unaona katika jukwaa kuu pale mtazamaji wa TBC 1 na msikilizaji wa TBC Taifa uh, kaimu katibu mkuu wa TFF ndugu Saluma Dadi akiteta uh, jambo pale na uh, meza kuu pale na misogi pale bonne façon mbura afisa mtendaji mkuu bodi ya ligi akiwa pia akitata jambo na waziri wa habari utamaduni sana na mcheza daktar Harrison Mwakemba benge rasmi katika mkutano mkuu wa TFF utakaopitisha utakaochagua komradi viongozi wapya wa shirika hili kwa kipindi cha miaka 4 ijayo